Какво учение имате? Намирахме се в приемната и една сестра попита учителя, кое е характерното за духа, който трябва да царува на изгрева. Тук в братството нямаше никакви правила и някои казваха за изгрева, че е много свободен. Ако ние доброволно не си наложим ограничение, то ще дойде отвън, за да ни се наложи. Една аналогия. Ако сам не си наложиш ограничение в яденето и пиенето, лекарите ще дойдат да те ограничат и да ти кажат точно какво, как и колко да ядеш, и тогава ще бъде по-зле. Аз ви проповядвам за онази велика безсмъртна любов, която ще въведе братството такова, каквото никога не е съществувало в света. Там, където дадоха добър прием на богомилите, те оставиха своето благословение. Те минаха чак в Англия, като квакери. Някой казват, че богомилите станали причина да пропадне България. Не. Те всякога се явяват, за да ви спасят. Новото в света ще даде друго направление на хората. Едно учение може да има силата на вино, което за няколко часа да опие човека. Но това е опивателно средство. Ние не говорим за опивателни средства, а за същинската храна, която подкрепя живота. Кривото стои в това, че всеки търси своето лично щастие. Христос казва, много имам да ви говоря, но сега не можете да носите. И днес заявяват, че това, което говоря, го няма в Евангелието, а пък там е подчертано, че има още много неща да се изрекат, и именно защото го няма в Евангелието, затова и се казва. Имайте понятие за онзи непреривен процес, в който Бог се проявява. Ако имате това съзнание, ще получите смирение в душата си. Учителите не са в един с друг, а работят заедно. Важно е не само това, което Бог е говорил едно време, но и това, което днес изявява трябва да слушаме гласа Божии, който сега говори в нас. Христос каза толкова много работи. Защо не записаха всичко, което изрече? Защото не бяха готови. И днес ние разкриваме онова от Христа, което не записаха. Казано е, че ако се напише всичко, което Христос е казал, Целият свят не може да побере книгите. Всичко проистича от един извор. Божественото учение се дава на хората във всички векове. То иде само от Бога и Христос донесе божественото. Този, който чете беседите, прилича на червей. Като ги проучи, прилича на пеперуда. А като ги приложи, на човек. Сега има пресяване и идат тук достойните. А като дойдат добрите условия, тогава ще дойдат всички. Трябва да се свържем с всички нови течения, например с такива като въздържатели, есперантисти, вегетарианци. Всички те ще станат проводници на Божественото. За изгрева са подходящи хора, които мислят за общото добро, за Бога, за цялото човечество, а които мислят само как да уредят своите работи, нека да идат в света. Ние им е мястото тук. Който работи за Бога, който изпълнява волята му, като работи за общото добро, Бог ще уреди и неговите работи. А който казва, че не го обичат и че никой не го зачита, неговите работи не са уредени. Той не е за изгрева. Не е за божествена работа. Онзи човек, който иска да уреди своите лични работи и се занимава само с ядене и пиене, той е като животно. А друг някой е ценен като скъпоценен камък. Но е безплоден. Нищо не работи. Не принася плод. Онзи, който мисли и работи за общото добро е човек. Не гледайте недостатъците на хората. Всичко отрицателно в тях не го споменавайте. Покрите го. Защото колкото повече го бъркате, то толкова повече се увеличава. Изтъквайте хубавите работи и работете да се въдворят тук любовта, светлината, свободата. Ако изгрева се изпълни със светлина, то паразите не могат да живеят. Те ще се преобразят. Толкова години ни хулят. Тези хора, дето са горе на изгрева, развратиха народа. Защо виждат лошото в нас? Ние сме огледало и като погледнат нас виждат себе си. Молете се за онзи, който може да се обърне и да приложи божественото учение. Можете да се молите за едно житно зранце, което може да израсне, но не и за едно пясъчно зранце. Новите хора ни разбират, но старите не. Новото учение не може да се тури в стари мехове. Несъвместимо е с старите разбирания. Да се отречеш от стария живот или да съблечеш старите си дрехи и да облечеш нови означава самоотричане. За някого казват, че влязъл в братството и е излязъл от него. Това е едно механическо разбиране, защото който е излязал. Той не е и влязъл. Ако хората могат да намерят Бога, могат да намерят и нас. Но ако не намерят Бога, не могат да намерят и нас. Кажете им, че нашето общество е най-голямо. Всяка година ние имаме по 35 милиона нови. Всеки човек, който заминава за другия свят, е вече наш. По 35 милиона растем всяка година. Преди време един господин дойде и ми каза нещо вътре в мен ме тика да посетя и изгрева и да ви слушам. Отгоре го карат. Нашето братство е по целия свят. Всички, които мислят, чувстват и постъпват еднакво както бялото братство са от него. Макар и да нямаме външна връзка с тях. Новото учение е за всички народи. То не е нещо национално. Националните идеи са модни увлечения. Националното съзнание трябва да се посвие. В бъдеще всички течения ще прегърнат новото учение, иначе животът им няма да има смисъл. Мнозина виждат, че в окултния ученик има нещо повече, и затова, когато той влезе някъде, разпитват го какво учение имате. Важно е това, което човек твърди да бъде съобразно с природата, а не да е приемливо само защото е наше. Впрочем, ние сме дегизирани и светът не ни познава. Ако ни познаваше, щеше да иска да ни изтреби, както в миналото. А ние сме пратени от невидимия свят да работим за Бога. Тихо, безмълвно. Ние сме носители на светлината, ще им светнем, ще им покажем пътя и ще си отминем, без да знаят кои сме. На Божните в време на Христа отричаха Христа. И сега на Божните отричат Божественото. Това, което се говори, трябва да се провери. И като се провери, трябва да се приеме, ако тези мисли могат да внесат любов, мъдрост и истина. На изгрева има брати и сестри, които идват отвън и правят нежелателни работи. Те не са за тук, а са дошли. Веднъж един ми каза, как търпиш всичко това? Постегни тези хора. Отвърнах му. Бог търпи, будили, тръни и аз ще потърпя. Присаждам ги. Новото учение е опасно, понеже за него няма граници, то руши всички прегради, като се пробуди душата, на какви работи е способна и нищо не може да я спре. На изгрева няма нужда всички да са светии, но важното е да имат стремеж да вървят еднакво нагоре към планината. Мисълта трябва да се впрегне като мощна сила, за да бъде проводник на божественото. Някога богомилите влязоха в ненужна борба с българските боляри и се отцапаха. Като влезем в пряка борба с лошите хора и им кажем разбойник и прочие, те хвърлят кал и ти хвърляш и така човек се цапа. Казвам и на другите да не влизат в бой с Бялото братство, понеже белите брати не са от тези, които умират и които могат да се победят. Щом им се противопоставяте, ще понесете последствията. Защото какво ли могат да направят? Четири лодки, ако излязат на среща на един презокеански параход и му кажат «Стой!» Обаче Мойсей е вдигнато ягата и бурята дойде. Бялото братство разполага с сила. Природата не е мека. До сега е употребявала най-нежните, най-слабите сили. Но ние не знаем какво е скрила. Има нещо, което е скрила. Да ни кръщават с разни имена е едно. Но какво всъщност смение е съвсем друго. Не сме секта. Ние сме цялото, в което всички секти живеят. Тъй, че, ако на нас ни е добре, и на тях ще им бъде добре. Никой не може да спре събранията. От неразбиране можем да разсъждаваме иначе, но как ще спрем Слънцето? Мислим, че ние правим тези събрания. Духовете ги правят. Бог е, който събира хората и който ги разпръсква. Не сме ние, които можем да ги съберем и да ги разпръснем. Учението на Всемирното Бяло Братство е най-свободното учение. Всеки иде с заложбите, които са вложени в него и с мисията, която е възложена преди раждането му. Тук, на изгрева, никой няма да съди. В областта на любовта няма нужда от съдии, стражари и закони, понеже няма изпълнителна власт. Нямаме никакви кредити за такива служби. Една сестра попита кога ще се проявим и ние. Сега можете да се проявявате постепенно. Както се проявява един извор, Пробие и отначало тече капка по капка, а после се засилва. В синца сте вече готови. Вземете ли думата? Тогава ще се научите как и какво да говорите. Всякога човек може да бъде готов. Не се иска много. Отпушили се отвътре, от всякъде ще го викат. Но искам да видя образец Във вас. Никога външни мъчноти, гонения и опасности не могат да повредят едно общество. Всякога опасността е вътре в самото него. Когато няма връзка на членовете му с Бога и когато не са с дълбок иден живот. По отношение на клеветите против нас, отгоре ще се приложи законът. За всяка празна дума ще се даде ответ. Хората те укоряват, понеже отначало са си съставили лошо мнение за теб, но после, щом видят истината, ще те въздигнат. Това е за предпочитане на Земята, вместо първо да ви превъзнасят за свети, а после да ви смаляват. Ние в братството започнахме с укори от света, властта, и духовенството се отнесоха към нас по един негативен начин, но пък иначе ще да навлязат неготови души, докато сега те имат страх за собствената си кожа и при нас ще влязат само смели хора. Новото учение се отличава с поезия и музика. Когато излагаме новите идеи, няма да говорим за държава и власт, а ще изнасеме мисли само за Божественото. Какво искаме ние? Ето какво. Ние сме за Царството Божие и за Неговата правда да слязат на земята, както са горе на небето. Това е учение за всички хора и Той им носи живот. Новото учение издава благоухание. Някои питат в какво се състои новото учение. В следното да любиш без да разлюбваш, да учиш без да се заблуждаваш и да освобождаваш без да се ограничаваш. Трябва да се направи корекция на правилата в индийските книги, понеже те са изнесени съобразно инволюцията на човечеството. Днес се говори съобразно еволюцията на човечеството и много наши идеи ги приеха веднага в света, Например, да не се късат цветя, да не се употребява топла вода. Туризъм. Някои туристи, като посетят хижа Мусала, стават рано, за да посрещат слънчевия изгрев от върхът и смятат, че нищо няма да разберат откачването си там, ако не са в ранните часове на върх Мусала. В много държави вече практикуват сутрешните гимнастики, които ние правим. Европа е отзивчива към нашите идеи и бързо ги приема. Дето е истината, там е силата. Новите идеи се разпространяват и се възприемат през пространството, по въздуха. И мнозина вече заявяват, че са склонни към тези идеи. Нашите брати и сестри се познават, ходят смело и изправено. Имат и друг израз в лицето. Любовното лице се познава. Хората ни посещават на Изгрева всеки ден и особено в неделя. Идват по свой почин. Нашата мисъл ги привлича и чувстват, че тук има нещо ново, нещо особено. Ни най-малко не съм съгласен да се стои на Изгрева така, както сега. Казах да се купи земя и да се направят две здания Извити в два полукръга, ориентирани срещуположно. Но вие прибързахте и на тяхно място си направихте малки дървени къщи. Иначе щеше да има доста широк двор с градина и при едно общо отопление в сградите щеше да се направи економия, а и така щеше да бъде по-хигиенично. За да се направи един малък опит, с такова строителство трябват... 25 милиона златни или 750 милиона лева. За да се застъпят тук всички науки и изкуства, необходими са музикални салони, ателиета, лаборатории и една обсерватория за наблюдение на небето с метеорологическа станция. Това ще бъде образец. За целта ни трябват най-малко 1000 декара земя, насадена с овощни дървета като част от нея да се употреби и за малко земеделие и пчеларство. Такъв опит може да се реализира и някъде другаде. Но ако направим този опит днес, то държавата може да ни подозира. Трябва едно общество на свободни хора. Изгръва е много широко понятие. Може да се реализира там, където има условия. За духовни колонии, нека да се избират хубави места на Земята и да се строят малки общежития, но без заем. Погрешка е, че едни уплывават само на физическото, други само на духовното, а трети само на умственото, а трябва едновременно да работим с физическото, духовното и умственото тяло. Ако не се повдигаше противодействие против нас, съдбата на българския народ щеше да бъде по-добра. Някои кръгове се опитват да противодействат. Една сестра запита как да проучваме беседите и лекциите. Беседите и лекциите изобщо всички свещени текстове трябва да се четат с молитва и размишление. Проучвайте беседите и лекциите. Все още много методи не са приложени и мнозина имат пропуск. А така, напред не може да се върви. Четенето не може да ни ползва, ако не се приложи. Механичното разбиране ограничава човека. Утрените слова са за мистичните души. Утрените слова са за вътрешната школа. Само за онези, които искат да получат посвещение. Те са разяснения на основните места. Всякога на голямото зло Бог дава голямо противодействие. Например, при пречките, които имаме сега, тази сутрин Бог даде силно утринно слово. Най-първо трябва да се изучава животът на Христа, на пророците и великите хора. По този начин, човек си приготовлява условия, за да може да изучи езика на ангелите. Той трябва да влезе във връзка с жителите на онзи свят и постепенно ще може да научи езика на ангелите. Каквото става тук, на изгрева, то се отразява на света. Всичко, каквото изработим тук, Светът ще го приложи. Затова трябва да бъдем внимателни, да бъдем искрени и изпълнителни. Ако имате хармония, това ще се отрази на света.